Bismillahir Rahmanir Rahim Merhamətli və rəhimli Allahım adıyla. Qaf və qurani l Qaf Şərəfli Qurana and olsun. Bal acibu an jaa'ahum munzirum minhum fa qala öz aralarından xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər gəlməsinə təəccüb edən kafirlər dedilər. Bu çox qəribə bir şeydir. Ə İZƏ MİTNƏ VƏ KÜNNƏ TÜRABƏ ZƏLİKƏ RƏCĞUN BAĞİD biz ölüb torpağa qarışdıqdan sonra yenidən diriləcəyik, bu əlçatmaz bir qaydışdır. Qəd əlimnə mə tənqusul ərdu minhüm وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيرٌ Həqiqətən biz yerin onlardan nəyi alıb əskirtdiyini bilirik. Bizdə hər şeyi qoruyan bir kitab vardır. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيرٌ Lakin həqiqət onlara məlum olduqda, onu yalan hesab etdilər. İndi onlar çaşqın vəziyyətdədilər. Əfələm yənzuru ilə səmai fəvqəhum keyfə bəneynəhə və zəyyənnəhə və mələhə min furud. Meğer onlar başları üstündeki göğe bakıp onun nece yarattığımızı ve nece bezediğimizi mi? Orada hiçbir yarıq da yoktur. Biz yeri döşedik Orada möhkəm dağlar yerləşdirdik və göz oxşayan bitkilərin hər növündən yetişdirdik. Və Bunu Allaha üst tutan hər bir qul üçün ibrət və öyüd nəsihət olsun deyə belə etdik. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakam fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid Biz göydən bərəkətli su endirdik. Onunla bağlar və biçilən taxıl dənələri bitirdik. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهٰى طَلْعٌ نَضِيدٌ Eləcə də meyveləri salxım salxım hündür kurma ağacları bitirdik. رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا kəzəlikəl xuruc kullara ruzi olsun deyə belə etdik biz onunla ölü bir məmləkəti dirildirdik dirilib qəbirdən çıxmaq da belədir kəzzəbət qəbləhum qəum nuhin və onlardan əvvəl nuh qövmu رس əhli, Səmud tayfası elçiləri yalancı saydı. Və ədun və Fir'aun və İxvanu Lut Ad qövmü, Fir'aun xalqı, Lut tayfası Və əshəbul əykəti və qəvmü tübbə' Küllün kəzzəbəl rusulə fə haqqa Əykə və tubba qövmü Bunların hamısı elçiləri yalançı saydı Və mənim təhdidim gerçəkləşdi Əfə'ina bil xalqil əvvəl Bəlhüm fi ləbsim min xalqin cədid Məyər biz ilk yaradılışdan zəiflədikmi? Xeyr Onlar yeni yaradılış olan dirilmə barəsində şübhə içindədilər. Və ləqad xalaqonəl insənə və nələmu mətu İnsanı biz yaratdıq və nəfsinin ona nəyi vəsfəsə etdiyini də bilirik. Biz ona şah damarından da yaxınıq. izyə təlqəl mutalqiyani anil yəmini və anil Sağında və solunda iki mələk oturub onun əməllərini qeydə alır. məyəl fiẓmin qawlin illa lədayhi rəqibun ətid Dədiyi ele bir söz yoktur ki onu yazmaq üçün yanında hazır durmuş gözətçi olmasın وَجَاءَتْ سَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَح۪يد Ölüm bir huşluğu Həqiqətən gələcəkdir Ey insan Bu sənin uzaq qaçdığın şeydir Sur üfrüləcəkdir Bu vəd olunmuş təhdid günüdür وجاءت كل نفس معها سائق وَشَهِيد herkes onu qova-qova məhşərə gətirənlə və bir də əməllərinə şahidlik edənlə birlikdə gələcəkdir laqad kunta fi raflatin هذا فكشفنا عن كغطاء اكف بصرك اليوم حديث سم haqqında qəflət içində idin amma biz pərdəni sənin üzündən qaldırdıq sən bu gün çox yaxşı görürsən və qalan qarinu hada ma ladayati yoldaşı mələk deyəcəkdir. Bu yanındakı hazırdır. Alqiya fi cehennemem kullekaffarin aniid. Allah əmr edib deyəcək. Atın cehennəmə hər bir inatçıl kafiri. Menna'il kheyr mu'tadim qeyrəmanə olanı, azğınlaşıb həddə aşanı, şübhə edəni, əlləzi cəalə məallahi iləhən əkhara <yüzdürlük> fəəlqiyyahu fil azəbi şədid. Başqa bir məbudu Allaha tay tutanı, atın onu şiddətli əzabın içində. Qalə qarīnuhu rəbbənə mə ətğəytuhu və ləkin kənə fii dələlin Yoldaşı şeytan diyəcəkdir, ey Rəbbimiz, onu mən yoldan çıxartmadım, əksinə, o özü dərin azğınlıq içində idi. ولا لم تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد الله diyecəyidir. Mənim hüzurumda hücətləşməyin. Mən əvvəlcədən sizi xəbərdar etmişdim. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد Benim sözüm değişmezdir. Ben bendelere zülmeden değilim. Yawme nequlu licehenneme halim tele'ti ve tequlu halmin mezid. O gün biz cehenneme doldum mu diyeceğiz? Oysa yine var mı diyecektir? Ve uzlifetil cennet mətu lilmuttaqin ghayr ba'id Cənnət müttəqilərə yaxınlaşdırılacaq. Onlardan uzaqda olmayacaqdır. Hə və mətu'dun likulli Budur sizə vəd edilən cənnət. O Hər bir tövbə edib Allah'a üz tutan, onun əmrinə riayət edən. bil-ğaybi və ca'a Mərhəmətli Allahdan onu görmədən qorxan və Allah'a yönəlmiş qəlblə gələn kimsələr üçündür. Udxuluhâbisələm, zəlikə yəmul xulud Ora sax salamat daxil olun, bu əbədiyyət günüdür Ləhum mə yəşəəunə fīhə və lədəyna məzid. Burada onlar üçün istədikləri hər şey hazırlanmışdır. Üstəlik, hüzurumuzda bundan da artıqı Allahı görmək vardır. Və kəm əhləknə qəbləhum min qarnin hum əşəddü min hum batşan fə nəqqabu fil bilədi həlmin Biz onlardan əvvəl özlərindən daha qüvvətli neçə-neçə nəsilləri məhv etdik. Onlar diyar və diyar gəzib dolaşırdılar. Məyər əzabdan qaçıb qurtara bildilərmi? İn fi zalika lzikral liman kana bunda hassas qəlbi olan hazır durub diqqetle qulaq asan kimsə üçün ibret vardır وَلَقَدْ خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ وَمَا مَا سَنَا Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları 6 gündə yarattıq və bizə heç bir yorğunluq üz vermədi. فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ Sən onların dediklərinə səbr et. Gün doğmamışdan əvvəl və batmamışdan əvvəl Rəbbini həm dilə təriflə, وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ كə canım bir vaxtında və səcdələrdən sonra onun şəhninə təriflərdir. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ tinlə ey peyğəmbər O gün carçı yaxın bir yerdən çağıracaqdır. Yəvmə yəsməunəl sayxətə bil haqq, zəlikə yəvmül xuruc. O gün onlar bu səsi gerçəkdən eşidəcəklər. Bu qəbirlərdən çıxma günüdür. İnna nahnu nuhyi wa numitu ve ileynal maseer Şübhəsiz ki dirildən də öldürən də bizik. Dönüş də yalnız bizədir. Yaumata şaqqaqul ardun anhum siraa ذالك حشر علينا يسير gün yer onlardan ötürü yarılacaq onlar sürətlə carçıya doğru çıxacaqlar beləcə onları bir yerə yığmaq bizim üçün asandır nahnu a'lamu bima yaqulun wama an Səndə aləyhim bi cəbbar Fə zəkkir bil Biz onların nə dediklərini yaxşı bilirik Sən onların məcbur edən deyilsən Sən mənim təhdidimdən qorxanlara Qur'anla öyüd nəsihət verir.